izenpetu dugu lanaren berriz azteko protokolua. Untan finkatuak direa langileriaren nahiak, nahi baita kendu nahi zituzten bi enpleguetarik bat atxikitzeak hausitu dugu. Horrek errestuko dupak eta, eta gutunen banatzea eta hobetuko laneko baldintzak. Hortako erabaki dugu greba gelditzea eta akordioa sinatzea. Da muda, zonbat uh, denbora pasatu behar izan den, hochtarat helzeko. Zerbitzu kalitatearen galtzea. Azkaineko piatunak lanerat itzuliko dira, lehenik eguberriko bestakaintzin paketak banatuko dituzte, eta gaineatekoa hoita amekaintzin.